barra chaleón. A aldiz Kalamuaren eragin terapeutikoak neurtzeko plangintza bat jarreko dute martxan Cataluñan. Mm -hmm. Bai. Beti progrer dira hauek eh. Bueno, ez aquí progrer o atsekua vuelta, leno pasatakoa vuelta Bai, Generalitateko osasun sailak martxan jartzeko asmoa du, ba bueno, ba beineta berriro e, Osasun gintzan laniean aidan e, jende askok eta gaituak eta esaten dutena frogatu eta bueno ba benetakoa balima ba, ba, da ba legearen barrura ekartzeko estata da kalamua edo marihuanaren eh e, bueno eragin osasunarentzako eragin onak, ezta? Mm -hmm. Beti ere e ez dira egosin gasotasunerako, gaxotasun... mm. bai, eta gasotasun... Bai, gasotasun oso jakinak. Jakinak dira, bai. E, Marihuana beti erabilizan du da, ba, oain dela mila urteko referentzi idatzik ere ba daude, ha, bai, da, eh? buruz, bai, bai, bai, bai, bai. Bat ez ere asian, e, gerora ba, inglesak eta frantzeseek ekarri zuten, europara, eta, bueno, ba, oain dela bederatzi urte ere, mila behatzen dela eroita magustian, estatu batuetako e, medikoen edo osagileen elkarteak ere, ba, bueno, ba, E, horri buelta emateko egoera, era bueno ba eh legeskanpoko horri buelta emateko ba ikerketa oso oso zabalak e, martxan jarri zituen orain ere inglaterran ere asko ikertzen ari da oni buruz baina gutxi gora bera ba glaukoman kasuan hau da ba begietako eh e, presioarekin arazoak dituen jendearentzako eh iesa duen jendearentzako e, esklerosia nitza duenantzako eta batez ere mm. minbiziaaren eh e, ba kimioterapia eta radioterapia e tratamentu akartzen ditun jendearen ondorio edo E, bueno, oi, tratamentu horiek sortze ditun, e, ondori jo di, aurre egiteko garbi dago onadala. Oinazzea baretzeko, eh? Batez ere, oinazzea baretzeko, baretzeko, eta baita ere, gero e, liserek eta aparatuan sortze ditun naraztuak, ba, bai gozea joatea, anorexia, e, bueno, ba, urdalian e, jakia kondo esasimilatzea, eta hori dana, buelte ematen dio, eta edo, altzein merren kasuan, ba, e, urduritasunan ondori joz, ba, pisua era, bueno, pitxuak altzea da etengabeko joera bat eta adibez horri aurre egiteko ba, oso ona esate dute. Beti ere, em... Ez dugu, ez amaina, nola hartu behar den kalamua ere, hori yeah. zehaztuko dute? Bai, bueno, or, eh, hain justu horri begira Inglaterra noan txai dialare un ikerketa bat egiten, eta badirudi emaitzak eh, nabarmera diala. Ez jende asko, ez eh, ingurukoak ez enteratzeko, senda gehiari ez galdetzea gatik, badak izu, ba, bueno, ba, legezkan poko egoera honen ondorioz, ba jende gehiena jarraitzen du, ba, oizkoa dun daneran hartzen, ez da, erretzen. erretzen. Hmm. Eta, bueno, ba, erretzeak ere, eragin honat baditu, baina baitere bererekin txarrak ditu, ba, bueno, bak, igu, minbitzia sortzen dula, edo minbitzik gaiak izan lehizkenak e, sustatu iten ditula, ezta. Gaur egun badirudi garbi daula infusioa. dela e hartzeko eraik onena, eh? Bai, e, urarekin nahi balima degu edo e, are hobegua grasa duten e, gaiekin edo esnearekin edo mantekilarekin. Hai justu ba, bueno, ba, kalamuak e, donalde onori, ba olilua bati lotuta dijo alako landarearen barruan eta ordun ba olilo batian e, e, irekinezko ba askoze erresago asimilatzen delakoa. Mm -hmm. Eta honek ze esangoenuke, gaxo guztieengan izan dezakela eragin ona, alegia hori frogatuta dago hein mestraino. Eh Nik uste, e, frogatuta da batez bat ez ere, e, larritasuna ondiko, gaixotasuna duen, jende honen gain, e, ari justu, ba, oie, kasu batzutan, beste botika ere ez dagolako. holako. Uh -huh. e, Ikerketa hau, eta egoera, legezko egoera etorriko balitzake, dudari gabe beste gaxutezunetan ere e, e, ikertzeko aukera eongo litzake, eta nik uste horra zalduko liakela, e, onen bueno, onurak dudari gabe. Bueno, ba, Istori oso luze bada goelako, ez da? Baina e... e, alegia orain arte egin diren frogetan, e, guztiek ondo erantzun dutela terapia honi. Ba, ba, ez da goelak. E, Bartzelonako farmazioetiko, botikarien kolegioak ere ikerketa bat egin du oni buruz eh batez ere esklerosia iesa eta minizia duen jendearekin, eta eh 147ak hartzen du marihuana eh osea gailhone 147ak hauetako 147ak zeindagilari ez dio esaten e, ba bueno baego eran eta 57ak r egiten du ja horrek bai esaten digu, bueno ondo dihuaz gehienak, hauetako denak esaten dute erretzen dutenak denak esaten dute batez ere mina kendu egiten dillela edo baretu e, baina r egiten dute ordun hor dago ba, bueno, ba, landareren egoerak ekarritako ba bueno, on txar e, dikotomia hoy ondo erabaki gabe oraindikan ez da eta nikuzet ut hori, hori dala bultzatu beharko litzatekena ez da gutxienez ikertu eta jenera izan be dira ona da baina onela E, Hona da, infuzioan, ez da. Eh? Edo, edo kapsulatan, edo adibiz, Hollandan ja, Katalunian itena idean, Holandan ja martxan dago lehengu mm. diezkioz. Eta... Bueno, anbestea gueste legala delako. Bueno, bai, legala da, baino e, e, e, orain arte legala zen erostea, kantidade batzutan, baina sendagileak zuri, esatea, hau hartu zazu, baina, ja, desberdina da, mm -hmm. pauso izugarria da. Eta han, ba, landaria berdea ematen dute, eh? infusioetan hartzeko hemen oraindikan dudan daude, balandaria eman, e, edo kapsulatan sartuta, edo olillo batekin nastuta, ba, bueno, ba, betiko jendeak esatendu lako, ba, bai, ba, hori izan leiteke gero, ba, beste merkatu bat, ornitzeko bide bat, ezta, eta ordu hori txai esteko, ba, baina, bueno, ja pentsatzen nahi gaski gaixki, ezta, ninten gustet gaixoaren gain pentsatu erdegula, eta beti aldala ondo, ezta. Baina nola izango ditzatek edako, ba, bai, errezetarekin? Bai, eh? errezetarekin, eta errezetar hori ezin du edo eman ekeman, ba, ospital jakin batzuk. Uh -huh. Hau da, gaixok, e bueno, gaxo tipologia hau jasotzen duten ospitaletako zendagile bakarrik eman alitzango dute arrezeta, eta hospitalet horiekin elkarlanean lana egiten duten botikak bakarrikan emango golueke. Eta argi eduki berda, ez dela beti ere, ez dela kalamua gaxotasun hori sendatzen lagunduko duela, baizik eta gaxotasun horren ondorioz, edo terapien ondorioz ori, ori, ori. nositzen den e, mina, ez? Bai, eta barretzeko. egoera errezeko. Ez gutxi hori, eh? Ez, ez, ez, ez, ez. Nikuztet gaina e, askotan garrantzitzena hori dala, ezta? Da, Horrek Esan dugu esate baterako minbize dutenak, ezta? Kimioterapiaren ondorioz hor kimioa k esaten dute oso ba, dugu horra ematen duela. Eh? Mm -hmm. Eta, bueno, ba sendagile askokin itzainezko beraiek rekomendatzen dute, noski ez bere ospitaleko buleguan, baina esango dizute, ba jende asko galdetzen diela eta eta gaxo hiei galdetuezkeo, ba geienak esango dizutela, ba onura ikeragarrik ekartzen dizkiela, ezta? Nikuztet hori dala bidea. Bueno, Cataluña nen eh, pausoak ematen hasiak dira. Osasun sailak ematzen jarretako plangentza bada, hmm. oraindik ez ta auzeaztu. Eh, bai, zetik ara, bueno, eh, Madrideko Osasun ere baimena eman ber dute hmm. eta bueno, Betikoan eregia ja, eta eskinen, ba bueno, Catalanak ba, aurreatu egintza ezkigu, ordun, bueno, Betiko bai. Bueno, <laughs> baten bat aurreratzen denean, eh? Gaitzerdi. Minututz aterdi geratzen da Arratsaldeko zazpitarako, Katalunian eh, matxa jarri duten plangentza honek ikusi beharko da gero ze zer egin duen, gainera, mm. kolkarte autonomuetan litekena da hemen ere antzeko bai. neurriak hartzeazta. Bai, du digabe, nik usteet hori et, e, gelditu ezingo ez den olatu bat izango dela eta ez autonomia arkidagota makarrik baitzik eta estatuetan ez eta batez ere, ba, osagiliak eta gaxoak beraiek eskatzen azidean. Yani. Eta belarraz ez du hori haipatu baina bigarremailako efekturik edo zaten den ondoriorik horik edo horrelakorik e... e, erreko bagen uke, horreko bai, bai. bai, baina infuzioan hartu eskero eta ez es, es, es, es, es. Hori oso oso ondo neurtuta dago bai bai. Jaiko barrek